Goizuntan bihortzegun eta ikbein egiten dugun, bezala solas aldia dugu kasetari, kasetariekin, maite ubidia garako kasetaria endaiako estudioetan dugu, egunon. Egunon. Eta ene ondoan emenduztaritzen, aian de buten, franz troako egunon zuriere. Egunon bai. Ara, ipatko ditugu zonbait gai eta askogira kortxikarekin Emanuel Machon kotxikan zen ere egun eta atzo atzo egin ditu adierazpenak. amnistiailedanik tz gan zuen tz ganaz zuen ezetz, atzo, ere egun, Autonoia gehiagori ejan du tz atzo hizkuntzaren koizialtasunari ere zatz egoile gestatuari. Ez ez, bai ezko bakarra azkenean frantziako konstituzioan kortsikari aipamen bat egiteari, eman dio, zaget, aian debuten, zurekin hasteko beste zerbait igurikatzen zenuen, bisita hortatik? Nik neuk hazteko igual ez pentsatzen du bai ez korsikarek noski eta eta hor erranduzun bezala seba ez ezko borobila jasodute e, ate bat idiki du baina idiki idiki ez zabaldu idiki mm -hmm. erranduzun bezala seba konstituzioan korsika aipamen bat izanen dela eta noski ba, jadanik hemen aipatu genuena em, korsika e, baina mm. biziki isla da baita ere bisitaurtan ez duuguga ez bai, bai. bai ezzakiku zuzen e, hor zenua geitzen zaion ere Baan e, hots e, aipatu bai genuen jadanik e, e, badirudi pos izanen duela horxikak eta Euskallerigiak bezala eta litekeena da Bretaininiak eta hola halako tertorioek izanen dutela aukera ba, e, Epe Ez motz, baina eztain batean, hainbat ba e, e, kompetentzi zaiteko e, aukera izan endutela, eta baina ez da bezike argi mementoko, eta bai e, deigarria zait konteksto e, paketsu batian e, hots kapitulu bat isten ari denean aspallitika gainina e, e, gustatzen Gutatzen zaigun ala ez baan emaititzakok dira azken e, auteskundeena azken bozkena, e, gehiengo bat badela eta eta azkenian e, eskatzen zana da gehiengo batek e, espero duena, mm -hmm. Baina zabal batek, geniat delu diren senta okeres banago ba Macron nen alaeko Corsika e, eh usteek ere bat egin zuten eta bat egiten dute hainbat aldarrikapenekin nun eta hor beti ikusten da e, mugimendu honetan huts eh errepublika abian deitur mugimendu honen barnean ba bai, badirela ere anistasunak badirela huts ezberdinak badirela jakubinoak eta sigundinoak e, badirela eh autonomistak edo autonomista Bai, e, bertako li, e, erri aldean, libertaten aldeko e, jende badela mm -hmm. eta uste dut ere beraien e, mugimendu ontan e, nik uste dut eskal erri mailan ere bai e, e, Macronen alde ditugun bi diputatu haiek ba, er, adiazi baitute e, baita ere e, beraienen engaiamendua hainbat euskal gaietan Eta hor, e, korsikan emana izan den agra postua eta euskal hainbat e, aldarik ematen narko zaien e, erantzuna, erantzuna ere bai edo agra postua e, hor ere uste dut e, hor badela e, deshoreka bat paisen egiten mm -hmm. eta pentsatzen dena eta erri aldetan, pentsatzen dena ekin orduan kompreni garriada, hain segur, segur, segur e, eta simbolo mailan ere bai. E, atzo e, gertatu zena, baina ere negun ere bai, jadanik eginak prefetuari egin izan zizaiolarik omen eta noski uler da ere omen aldi hori, e, illakoak estira ahantzi behar, eta hogei urte pasatu dira, gertakari larria gertatu zenetik, baina daigari eta horrekin bukatuko dute ere, e, daigari izan zizai dan, e, Macron presidenteak erantzuena, e, defentsari buruz eganez eh, ez, ez dela zilegi eh, defendatzea ere, eh, defendatezina dena. Baina ez dea, eta ez naiz sartzen noski eh, jakiteko ea erudun eh, diren batzuala, ez, ez eh, baina alda demokrazia baten zutabe bat, defentsaren eh, eskubideak eta dretsuak zaintzea ere, eh, eta... Eta degarri zantzait, presidenteak errant zuen ere ele, ba, esindala ez da, ere defendatu, uh, ouais. orduan zer zerbait gaizkigin balimadu, ouais. baina niskubidea so. du ele, defendet, defendet se, ea izaiteko. eta. ne se, pa, deo, se pa, orra, ja, ja, Eta bai, dena eskerak gaina, zenta alada justizia, edo beste lan, beste zerbait bestel asmatu behar da, baina errant behar da. Korxika ipatzen segitzen dugu gure goizuntako sola shaldian, maite ubidia eta aian Maite ubidia, zurekin segitzeko, egin bai, dugu aldahikapen korxikako abertzalean, aldahikapen nagusiak baztertuak izan direla, eh, konstituzioan korxika itza sartzea aparte, hori da makronek azkenean onartu duen gauza bakkaja, nora ikusten duzuzuk eh, ba, jajera idor hori. Bueno, nik uste dute, berez, eh, bisitaren kontestua ez zela bat ere aldekoa, ba, nola baite politikoen eragarpena egiteko, hau da? Lehen aipatu den bezala, e, erinakien e, irketaren e, urte mugara joaten zen e, frantziko presidenteak, eta aurre ikusia zen e, estatuaren aldeko, estatu batasoren aldeko, e, oso, erre, oso diskurso errepublikarra egitea, eta aurrela sortatu zen lehenengo egunean e, aia e, Zentzu hortan zuertan, nik uste e, batzuk baitare, Parisen izan ziren e, solasaldiek, e, ba gustu nahiko gatza utzi zuten mm. eh, ikusten zan ere bai ezera bat ere erresa izaten eh, baitzinaratzea alderrikapen hoehekin eta hori baitzatzea etorri da Macronen eh, bisita ez eh, diskurso oso izaten zuen bezala idorra itxia baina nik uste dut, badala diskurso bat ez dela egiten estatuaren eh, indar pozizio batetik baizik eta aulezi batzuk estaltzeko E, Nilein lego tabein gogoratuko nuke gaur-gaurkoz maigainan dauden aldarrikapen hoiek edo aldarrikapen gehenak ez direla aldarrikapen abertzaleak soilik. Gehenak onartuak mm -hmm. izan ziren e, korsikako asambla dan e, gehenko, e, gehenko nazionalista osatu baino lehen. Horrek esan nahi du oso espletu zabal batek babesten ditula hoiek bezalako aldarrikapenak. Gogoratuko beharko genuke e, Macronen aldeko sei deputatu okerrez banabil, sei parlamentarik e, okerrez banabil egin zutela asambla horren baitan e aldarrikapen hoiekin eta pariseko gobernuak eh, azalpenak ematera behartua ikusi zuen bere burua horrek esan nahi du bertan maigaina jarri diren aldarrikapen hoiek eh, aitortzatik hasita eh, konstituzioan e eh, Agirtzaren hasita eta abar bar ez direla soilik abertzale batzuen e, aldarrikapenak baizik eta aldarrikapen demokratiko soilak. Ordun hemendikan aurrea zabaltzen den eskenatokia da eskenatoki bat nun pariseko gobernuak diskusotik arago, eh erakutsi unbarko duen zen nolako prestotasuna dakan ba gehingo zabal batek bozen bitartez e, babestu dituen E, Aldarrikapen ohien inguruan elkarrezketa lasai bat lausotu bat zabaltzeko. Nikut hori dala oain dugun esken natokia. Eta han ikusi barko da seolaako borondadean dauden. Seen ikuste e, e, Paris berri ere lerrotzen baldin bada, ukazioaren edo mespretxuaren eh diskurso horren baitan, estrategia horren baitan, eh, deno badakigu horrek arazoak eh, sortzen ditula. Eh, bestaldetik gaur aldetik gaurgaurko Korsikan dagoen egoera, bai bakearen eh, eraikuntzaren eh, alorrean eta bar, nik uste dut ate bat zabaltzen dula gauzak beste modu batean eh, egiteko. Ordun nik kontestu hortan jarriko nuke Macronen eh, aldarrikapena, auleziaren erakus eh, taldi bat bezala, esirmotasun eh, bezala soilik baizik eta haulezi batetik, haulezi politiko batetik proiektu baten haulezi batetik egindako aldarrik izan da laberarena eta mendikan aurrera nik uste dut egin barko dala bide bat elkarrezketak egun barko direla zeren ukazioak badak ikus ere kartzen dun nik uste dut Katalunian oso argi ikusi degula han ere bai bide demokratiboa zana. E, hango parlamentoak zabalduzun bide bat, legearen baitan eta ukazioa eta mespretxoa torri zenian e, herriak beste bide bat hartuzun eta nik uste dut korsikan ere bai arrisko hori dago estatua ez badu asten inteligenteki. Mm -hmm. e, Aian de bute, hein? justuki, maitek gaiten e, zuenari e, segituz, e, koktsikan e, ba, abertzaleak e, botererat heldu e, dira ba, gai horien inguruan, orain e, frustrazio bat edo izanen da, segur, nola, nola segitzen aldute e, ba, gintari abertzale horiek e, ze irudikatzen alda koktsikan orain? E, Errana izan den bezalaxe, gehiengoa dutelakotz eta agintean direlakotz, ba, e, badituzte ala eta guztiz ere euskarri batzu eskutan, badituzte e, kompetentzi batzu, eta nik uste... E, Eman zabun, egia da gaur e, korsikan oroak eta maitek azpimagatuduen bezala sep, eta nik ere hori e, pentsatzen dut, e, e, zera, nazionalismutik aratago doala ere hori guztia, eta e, gehiengo batek e, anitza, e, bon, modan genta horain hori e, baina zinez nik uste dut ari ezgarria dela eta kondutan azutu behar den gauza bat dela, e, gehiengo anitz batek e, sustengatzen gatzen dituela alerikapen guztiaiek. Atzoko diskurtsoa e, badakegu zer izan den, eta e, badirudi atebatzu e, isten dituela. Baina, hala e, e, e, eta guztiz ere eskutan baditu gaitasunak, eta nik uste e, segitzen aldutela noski e, beraien politika eramaten, eta ez bakarrikan izkuntzaari buruz, biziki importantea dela noski, baina baita ere ekonomiari buruz, edo garapenari buruz, eta e, azken urte haietan jadanik, e, poderean izan da, E, gauza kongi kudeatu zituztela abertzaleek badirudi zeneta bestelan e, kastigu edo mm. zera e, zigor e, elektroktorala jasooko zuten, eta e, alderantziz gertatu da lehen baino gehiago bildu dute e, boto gehiago eta e, naiz. Egia da, nahiz eh, participazioa etzela hain importantia izan, baina hor dira. Eh, mm. Zera, gamaik gainean dira eta... Diputatu eta guztiak ere ilalazizituzten. Horra, egia, egia, eta gainean da, hori, eh, baita ere, e, maila nazionalean, Frenzia mm -hmm. mailan ere diputa, diputatuak e, izan, lortu, hor e, dian, e, segituko duten ikustetut lana ahiten ere bai, eta e, eta maitekerrenduen bezalaxe ba orain beste etapa bat irekitzen da nun eta azkenian hitzegin beharko dan eta eta joan beharko dan bainan ia segitzen aldute e, beraien politikakudeatzen e, eta lana egiten E, ba, ikusten den bezalase ere eskozian den bezalase ja nun eta autonomi bat dagoen edo edo edo zea, podere batzu dauden eta beraien ezkutan daudelaoz beraien politika eraman dute aurrera gainera zilegi da gainera e, e, bozkatuak izan dira hautatuak izan dira eta gaineraats ja hori guztia egan nezake legala dela urdan hortan ere lan egin sigitu kod dutela lan egiten hain segur eta ba frogak ematen Maite bai ni, adosna, bai, bai, bai horrekin osea ni gustu barne maian badutela tarte bat eh, gauza asko egiteko guain daukaten eh, lurralde kolektibitate horren, horren baitan ba nolabait herriaren aurrean ba, ba beti ere baiestatzen haien programa edo haien gobernu formula honena dala ba garapen bat lortzeko irlan eta era berean noski denbora guzin ba nolabait ba eredu horren mugak e, kokatuz ez eta eta salatuz nikuztet bide hori badagola bai instituzioetan eta baita ere kalean ez zen ezin ez dugu antzi egon sala mobilizazio handi bat garrikan eta nikuztet egongo direla ere bai holako e, mobilizazioak baina bain e, eta lamonirik galdetu ziotenean horren inguruan hau da paisekate agitzen baldin basitun E, ze bidea zegoen, berak erabilizun formula bat, e, nikusen dintesgarri zantzala, zantzun erromez gisa Europara joango gara. Uhum. Hau da, e, jokatuko dutela baitare, kanpoko eremu horren baitan. Ba, Katalanek jokatu uten bezala, Eskoziarre jokatu duten bezala, bezala ba, nolabait irudikatzeko herrien e, hauzia ez dela estatu aharkitu eta mugizin horrien engako soilik edo auzia soilik baizik, baizik eta europako auzia eta ni badutela tarte bat interesgarria eh, jokatzeko da tarte bat nun eh, macron eh, macronik kalte egin zaioketela kontutan izanik Makronek, ba nolabait nahi dula bere estatu buru gixa, lidergo hori Europako refundazio horrekin lotzea, Alemaniarekin harreman berriak, eta nolabait asko lantzen ari da e, nahi ba alde europartzale hori, eta nik uste hortan jokatzen baldin maute korsikarrek agerian uzten, ba nolabait Europako birfundatzaietako bat, e, ba ez duela jokatzen barne maian e, behar den bezala nolabaitu Ba baite e, demokratikoki herriek e, plazatzen dituzten aldarrikapen inguruan elkarrezketa zabalduz nikuz utet han badagola e, ba nolabait tekalte egiteko baitare ere ba, ba Macronek e, irudikatu duen e, irmotasun hori e, nolabait igatzeko ordunen nikuz utet eremu ezbernietan baitutuzte karta jokatzeko eta partida ez da inundik inora bukatu eta bueno jakin barko dute baita ere abeliezaz jokatzea eremu bakoitzean euski euskaliratiak.eus euskaliratien web gunia Maite, ubidia eta jande buten Zueken segitzen dugu beste gai bat johatzerat pasatzen gira Horain, holanda gobernuaren erabakitarik bat izan zen, eskuntza sailean, eskola lau eguntza erdiko funtzionamendura pasatzera, e, kurtsuak goizetan, atzaldetan beste motabateko aktivitateak, orain e, frantziako gobernu behiak e, azken sartzean e, aukera eman zuen e, batzuek behiz lau egunetara pasatzea, ari dira erabakitzena egi zehigen el dudan eskak zirako, aian debuten e, zurekin hasteko eimaitzen du lau egunetarra pasatzeko autoa egiten dutelak gehienek eta e reforma utzigin bat izan da hor. E bengoz sea e, bai e, erakasle talde eta buraso andana baten e, Zia, iritziak entzunda eta bere bereoak konduta nartuta, bat irudibaietzen itzulin... gehiengo batek nahi duela itzuli beraz lau egunetako haste aktara. E, ala eta guztiz ere, hau da, e, iritzi bat, e, baina ez da, e, norai ekan, e, azken dazen edo ezkunde nazionaleko serbitzu eta buru teknikoak erabakiko du ere. Ordian dian, e, badira, alkatena ausapizena eta baita ere e, zea, eskola komunitateena eta gero azkenian ba, berak hautatuko du ze nahi duen, e, bada ere beste e, abisubate eman deten dena eta da tokiko e, zera e, teknikari eskunde nazionaleko e, teknikari pedagozikoak mm -hmm. e, ematen duen hor dian hor bat ira iritziez berdinak eta irabakiak ez dira hartuak naiz hainbat erritan e, oaintsa entzun dugun bezalaxe zorsietako berrietan e, basen afragan komparazioa ba, gehiengo bat mm -hmm nahi duela. Hor gauzak ez dira eginda, gauzak ez dira, erganakia itxaron behar dugu pixko bat, ukerrez banago, txailaren ugeita sortzean mm -hmm. de libroak hartuko direla. Eta azkenean, e, ekainean, ekaine partean baizik ez dute. E, E, fa, e, e, e, iende kez eta guk keztuko la yakingo ez zer den. Hor, eh nik beti galdera bat daukat nire buruan, ez lau la uet erdi lanu eguni txedia do ba zein den soluzio berena, eh dik beti dut goguan garai batean modan zen nire gaitea, aurra e, zeraren erdian eman berzela, eh dispozitiboaren erdian eman berzela, aurgaren interesa eta la, nik ez dakit benetan aurr guztiaien mm -hmm. eta interesak zer, zer diren. Erraiten da lau egunez, ya, dela e, e, bizikin ikatuak direla aurrak, ba, lau e, egun eterdi egiten dituztenean, baina total segertatuko da. E, Astizken goizian ere, norabaituan beharko dute, Aitamak lanean ari direnean, eta ola, eta orduan, e, aurraiek ere, ba, ez zentro batzuetara jo beharko dute, goizian goizere eki beharko dira, eta ola, bazirudien bat bazela ere, lau, eterdi, e, lau egun eterdi, haie dan mm -hmm. e, motzago eta gero aktibitateak hau ainitze kezpaitute e, aukerarik paradarik beste aktibitateetan baiten egitea egia da hori zela e, ainbat errikoitzen e, gainean Hainitz gauza sartzen mm -hmm. dira debate honetan. Mm -hmm. Maite, uberia, ba, ez da baida honen trinkatzeko beharko genuke horrena, eguna eta behar gehiago ere. Hala ere, nora ikusten duzu zuk, ara hor, hainitzak, hainitz jendeztu konbentzitu asteko lau, lau egun terdiko em, ba, haste horrek. Ba, nikuzet hortan gurasoak asko gutxienez eta irakasle askok ere sentitu dutena da, ba, erreforma horrek bazitula helburu batzuk, baina helburu horiek e, lortzeko ba, baliabideak ez direla martxan eman. Hori nahiko agerikoa izan da ez? E, gunerdi hori beste azkenan e, jarrita, e, pentsatzeko izan geo osatu bar zirela, e, bueno, ordutegik e, beste kanpoko e, jarduekin, baina zeinik ordaintzu bar zitun hoiek, sea e, almen zeukaten herriko e, ethek hori ba, besteko, ikastetxe beraiek autonomiatik hartuta, eh, erabakiak, zen olako aukerak zituzten horiek eratzeko. Nik uste, hori oso agerikoa geratu dela, hainbat zentrotan, eta horrek bai mugitu dula eh, pixka bat gurasoen eh, iritzia ez, zeren bai basen afarroen eh, datuak eman dituzue, baina lapurten kasuan hemen kostan eta oso nabarmena izan dela erabaki hori. Eh, nik uste, badagola, gero beste elementu bat, eta eh, zehaskaren kasuan, eh, ja pixka bat zentratuz, ba nolabait bai defenda garaian, e, ba, egun egunordi hori hortara pasatzia ba, ba, aukera ematen zula ba, euskaldun familitan hasitzen e, ez direna aurrek ba hizkuntzarekin e, harremanetan izateko aukera gehiago ez eh orain batzuk gehiago Bo, e, bozketa hori emanda za askaren baitan eta ematen du horren ba, inguruan ere bai agian edo zalantzak zalantzak e, dauden edo beste faktore batzuk ere bai pisua dutela gurasoen gurasoendako ba segur eski konsiliazio arau que la mm -hmm. bezala eta barrekoak baina nik uste dut azkenikan hori martxan jartzen baldi eta ta berriz itzultzen baldi bada 4 eguneko aste hortara ba, berez e, murgildu ereduan egin barko direla eta batzuk reforzatzeko euskararen erabilpena eta aukerak zabaltzeko aurrendako nik badakitori ez dela bakarrikan eskolaren papera hori gurasoak egin bark dute herriko txekin bark dute e, aisialdi gehiago ema bar da euskaraz eta barrekoak baina egia da ba, e, reforma nola nolabaito Hortuzala argudio horrekin, edo, edo argudio hori ere bai maiganean jarrita. Eta nik ez nuke alboratuko. Ezen ette hori dela helburu bat eta e, beharko zan baitare hori landu. Zeren hori e, bai gurazuek aurrek eta uste komunitate osoak sentitzen duela e, behar hori. Eh? Ba, itza wekin e, bururatuko dugu gure esola hau, hau. Pentsatu ginoen, erugbia e, zezonbait itzegitea, behar da, eldu den aldiko atxikiko dugu. Ea... Ez dakit kirol zaleak ziresten. jo da, elduden aldean ikusko dugu. asteko maite ubiria garako kazetaria eta aian debute en France Troakoa. Ba, mil esker, zinez, uh, unat jenik uh, begizere goizontan. Eta pasa Gauza bera, adio.